Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umetnička programa od edukativan karakter. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Program Kultura Art Stake me karakter edukativ. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera Pjesma je stara, ali su so okolnosti nove. Građani Republike Hrvatske s so ogromno večinom izglasali pristup Evropskoj uniji. От Стамбола па до Мадрида, От Корзике па до Балтика, Увјек си нам драга била домовино наша мила, Еврославио, Еврославио, Волим твоје Алпе фјордове, Ногометне твоје купове, I brokera, i pastira, kurcu svome kad zasvira. Euroslavio, Euroslavio, volim tvoja brda nizije, volim pjesmu eurovizije i plemića, i pastira na tebi kad inzistira. Euroslavio, Euroslavio, Krv se noga za te prolila, borba te je naša rodila. Živi sretno u slobodi, kutunjo te toto vodi. Euroslavio, Euroslavio i sjeme, unite, unite Europa. Thank you. Naša nova domovina neće se zvati ni Srbija, ni Hrvatska, ni Bosna i Hercegovina. Ni Makedonija ni, bog zna kako zvaće se upravo ovako kako su to Predrag Lucic, Boris Dežulović otpevali pre par u Splitu. 38. kupek po redu. Dobro veče, Uh, u prošlom kupeku sam između ostalog i najavio dešavanje u splitu u kinu Tesla uh, nadam se da ćemo u toku emisije tamo negde u drugom delu emisije uh, imati prilike da čujemo i organizatora ovog veselog dešavanja u kinu u splitu uh, ukoliko je ne čujemo sigurno ćemo imati prilike da čujemo predrga Lucića i Borisa Dežulovića kako je to zvučalo Da, s povodom Euroslavija, Srbija je navodno dobila kandidaturu, pa eto, rek bi bio da konačno trtate zastavice na tablice svojih vozila. Hrvatska je to davno učinila. A ostali? Ha. Bože moj, svakom po zasluzi. E, dobro, današnji kupek će biti pre svega, barem taj prvi deo kupeka, negde do 9 sati, posvećen jednoj trojci. Trojci koja je pre... sad ću da lupim, da li dve ili tri godine, dve godine, če? da, dve, pobedila na Banja Lučkom demo festivalu. Ja ću opet da pozovem sve vas da odete na Facebook stranu i podržite festival i njegovo održavanje. Reč je naravno o koja se zove Trisom. Trojka koja je zahvaljujući svojoj pobedi na Demo Festivalu uh, dobila pravo da snimi i svoj prvi album, odnosno da im u produkciji Demo Festa za izađe album, koji se pojavlja negde tamo u novembru prošle godine. Uh, trojka koja je inače rezident ovde na uh, No FM, a nekad na Novom Radio Beogradu radiju. Uh, pa, tako da verujem da više manje sve znate o njima, ali dobro, Siguran sam da neće biti dosadno tih nekih sat vremena razgovora. Pre nego što nastavim dalje sa Kupekom i nekim pričama o onome šta će nas sve čekati tih nekih narednih desetak dana, a možda i više, ja bi se samo na trenutak osvrnoo na jedan događaj, odnosno otvaranje izložbe pre tačno nedelju dana, 21. februara uh, i to u, u, u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. To je tamo negdje blizu one čuvene Užičke ulice na Dedinju. Tačno, 21. februara u 19. h. otvorena je izložba pod nazivom A šta, a šta ste još videli? Nisam mogao vidjeti sve. Izlažba je inače otvorena do 19. marta, a sad ćete čuti o čemu se radi. Ono što je kapina fotografija pogibije španskog republikanca bila za španski građanski rat, a slika egzekucije Viet Kongovca koju je u Saigonu 1968. snimio Eddie Adams za rat u Vjetnamu, jedna fotografija Rona Haviva iz Bjeljine 1992. postala je medijski prikaz rata u Jugoslaviji 90. Na njoj je pokazano kako jedan arkanov borac šutira ženu koja uz druge bespomoćne civile leži na pločniku. Možda je bilo i brutalniji snimak ratnom nasilju u Bosni, ali ovaj se nekako izdvojio kao posebno emblematičan i simboličan. Zapravo ovo na neki način pokazuje i uličava ono što bi se moglo okarakterisati kao moć slike i njene medijske cirkulacije. Elemo. Da ne dužim. Dalje, 20 godina posle fotografisanog događaja Banja, Banja Lučki slikar Radenko Milak vraća se ovom traumatičnom prizoru i otpočinje seriju slikanih kopija Havivove fotografije, kakvih je, kakvih je do sada načinio preko dvadesetak. To je zapravo i izložbe u legatu na dedinjum legatu Milice Zorić i Rodoljub Čalakovića, ali imate vremena do 19. marta da pogledate ovu izložbu, a Radenka ćemo u narednom ili nekom od narednih kupekka sigurno imati prilike da slušamo. Sada Osječki Punk Band Guzla 16 Guzva u 16 tercu, mene li se nema, baš zato što će i ovdje uskoro slediti Guzla. ¿Qué le va? Esto fue build on the air. Ya me es una rookie, te. Te voy a quedar a mostráte. ¿Y luz mi se que tú ves? Pues mira shotoga. Y tu día está de sí. Dejes el radio de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 sne gužvo 16 percu ovo je sad gužvo u studiju i to prilično 1 2 3 4 ajde pojdi mrca brzo pa i ti pet <laughs> da, ja sebe ne računam ja samo Javena šteta Petar Bojan <laughs> Čeka malo zašto je Petar preskočio Bojan Nemam pojma, on mi je rekao, neći, neći, da, da. ja se rekao, idemo pokorom ovo što je dođe. Ne može da ste navikni na forsom, zaskora smo bili baš jedino ja, je, trisom. To sam htjela pitam, jeste da menjati ime? Pa, kada zasluži Bojan, da, hoćemo. Nećemo menjamo ime, nego ćemo da menjamo manije. <laughs> <laughs> Dobro, ovo, ovo bi se nekom svidelo, mislim, tri i jednu devojka, o, ali nećemo sada takvim brstama prevenzija da pričamo ovdje. A ja ne navikli znam, smo isto. Ovo, ovo je vrlo neobično, ja se sad trudim sada između dva mikrofona da ovaj funkcionišava, a mislim da sam najbolji ovako između dva. Ne moram uopšte da se okrećem, ne ne ne ne da fazu. <gled> ne znam, čujem sebe ovdje u svojama i to dobro zvuči. Ej pa dobro, ljudi. Mislim, ja sam vas najavio ovdje bukvalno kao rezidente. Na ovdje kroz mislim da ste češće ovdje nego neki od voditelja. Emisija koje imaju... Resident Evil, do. Bili smo skoro, ali uvijek i zadovoljstvo trudimo da Trudimo se, da trudimo se da dođemo kod kolega. Posljednji put smo bili na, kod, kod naših prijatelja iz no, da? Supersize Skama, ovaj, na novogodišnje, nov, da, na emisije. Ja sećam se tih detalja, pošto, A, so, pošto je A, da. <laughs> čovjek posle mene ima emisiju. <laughs> pa, Tako da, je. Da, zajedno, mm. za Bogu. Pa, dobro, ajde, o, je veselo, to, to je neko ja, da. koje je razumljivo, pošto je on zasluženi za vaše IP. Jest. Stefan je ovaj, naš... Hm. Stefan je prijatelj koji je imao snage i volje da nam pomogne oko prvog izdanja i pozabavio se i drugim izdanja, znači on je naš Maltene, ovaj... za do sada Peti jedini... Petni član. Petni član. <laughs> dakle, graf... Zdravo, Stefane. Ja. Grafički dizajner, to je dizajner kako kaže grafičkog identiteta benda, radi omote i EP-a i albuma, i verovatno će raditi omote i našeg EP-a koji spremamo za april mesec, i tako, da je on dobar čovjek, talentovan. Šta spremate za april mesec? A, split, split EP kasetu sa hrvatskim bendom Man Zero. Aha. Ja to je jedini ono... format koji još nismo objavili. Kaseta, <laughs> <Deseta. laughs> da. da. E to je zanimljivo ovaj, <laughs> pošto, E, da li to bio vaš uslov da taj album koji ste dobili zapravo pravo na to pobjedom na Demofestu bude u vinilu? Nije baš, ni baš čest slučaj ovde kod nas. Pa nekako, hteli smo da iskoristimo tu nagradu u, na, u pravom smislu te reči, tako da suštini, mo, pita, pričali smo sa njima, mogli smo da biramo studio, znači birali smo studio, birali smo producenta. Birli smo mastering studio, birli smo samo formate, tako da, Demo Fest, Rules, ovaj, da. Da, da. Ali što vinili? Što da ne? <laughs> ne. To se ne. ja pitam, ali zašto, ne, je, ali, šta je vaš bio? Naš je bio, pa jednostavno, toli dugo sviramo, je sad možda previše pričam, ali ovaj, dugo smo svi na sceni, nemam da kažem baš predugo, ali dovoljno dugo da smo sad nekako u Svi smo manje više nekako upoznjeni želeli da nekad neki od naših bendova objavi Vinyl, tako da bar u mom slučaju, ne znam u vašem. Pa nemam pojma, mislim da smo možda čak i pokušali da usporimo stvar malo, znaš, ono da, da ne bude skidanje MP, MP3-ki sa interneta i slušanje ono, do, do posla u kolima ili tri puta preslušavanje albuma, postavljanje po strani, zaboravljanje na njega i ono dilitovanje sa kompjutera i nekako smo pokušali samo kao to da napravimo, da malo više skrenemo pažnju na muziku i naravno, mislim, drago mi je što su i drugi bendovi kao krenuli da praktikuju što ima dosta sada izdanja vine u njih baš na, ovaj, na, baš na sceni našoj domaće i što Ola Horje što sad ne znam Jarboli uh, ko bi još tu bio recimo svi oni koji su uspeli nekako finansijski da se snađu s obzirom da je poprilično zahtevno u tom smislu i, i recimo nema ovde fabrika uopšte koji to preizvode dakle mora, da, mora se ići i napolje konkretno mi smo radili u Češkoj je to prilika za dobro biznis Pa, <laughs> da, da. Da, teško, teško, da je teško je narediti ti da. ploču, da, da. A jednu stvar nismo pomenuli, koja je u stvari bila najbitnija, sad se seti ovaj, jednostavno htjeli smo da ispoštovamo do kraja taj analogni proces od samog ono prvog snimanja na trake preko tih starih, pet pojačala 50-60-ih do samog mas, miksa sa višekanalne trake na stereo traku pa smo tu traku onda slali u Ameriku i onda se pravila taj liker master za ploču, tako da u srštini I smo gledali da izbegnemo kompjuter što smo više mogli. Da, Dobro, da. to negde bi ja mogo da povežem i sa načinom, odnosno sa muzikom koju, koju svira. svira zapobu, e, da. i, i Tako se pravi 60-ih. Dobro, da, ali da opet, godine, da. pa jeste, da, da, možda i to, ali opet recimo naša interpretacija čitog tog surf zvuka je onako malo... Mislim, ne, ne, ne pričam sad to ja, ja uopšte ne mogu biti objektivna, ali recimo drugi ljudi koji se bave surf, surfom i koji slušaju surf i bave se tim zvukom uopšte, ove i smatraju ovu interpretaciju dosta agresivnom, znaš, nije uopšte baš, znaš, a i samo sviranje uopšte nije baš toliko, toliko surfastično, da kažem. Znači, surf je mnogo više, mnogo više prostora ima u sebi u većini slučajeva. Mnogo veći prostor zauzima i ta gitara i sve to što se dešava. Mi smo onako nekako Braziludi, skroz. Dobro, ja sam tu vidio raznih definicija o tome šta Trisom zapravo predstavlja, surf, punk, rock, pa ne znam i ja šta sve. Hardcore. <laughs> Hardcore. Metal. Metal. Da, mislim, to je zaista teško definisati, ne samo u vašem slučaju, nego generalno uopšte i muzika, mislim, to je jedna od najvećih koja postale definicije mada nedono jedina dobra stvar koju sam u tom pravcu uspeo da vidim je sad povodom jelilog akta i ostalih zabancija i uopšte pitanje autorskih prava. Uh da da da gde neko rekao ako krene hapšenje moli vas da nas svrstate po žanrovima. <laughs> da da. <Biće>, <laughs> To jedino čini mi se ima smisla, sve ostalo je odavno zapravo prestalo da, da, da ima nekog smisla, bar u tom nekom žanrovskom, jeli. A naravno, sada je uglavnom sve mešavina svega što, što poznajemo od muzike, tako da baš je teško, svaki put kad izađe neki bend, sve teže i teže da, ka, da kažemo šta, svi, šta taj neko svira. Uvijek svira neku mešavinu, dve neke muzike... Čak već prelazimo i u tri, čediri. Da, to svakako jeste bili uh, inspiracija nekim surf zvukom i bendovima kao što su, ne znam, Bambi Molesters, C-Man orastro Man, Dick Dale and the Deltones i tako, ne znam da li bi vi neko ga pomenuli, ali... Da, Draconic. Barat... Ko A Draconic je, je najbolji ko... bend u Srbiji. <laughs> to sam uvereta. Ja ne moram da te pitan više. Ko koga koga zaradio surfom? Pa mislim da je Uruš prvi tu negde ve, i krenuo da kopam pa i zapravo nismo, da. A u stvari, ko je ono da šedo napravo počeo mene razprojeno? Potpuno smo svi slušali nešto vezano, nismo direktno slušali, da. nismo, slušali nismo slušali smo direktno surfa, ali tenutak kad recimo smo uzeli kao da, da se bavimo malo, barem u mom, u mom slučaju da se bavimo malo zbirnije slušanje je ne znam, tamo je 2008, ja mislim, kada mi je kolega jedan stariji na poslu donao neke kasete koje mu snimao prijatelj iz Amerike u 90-ih i kao ovo je tad bilo aktualno i onda sam ja došao tih. Kaseta to je već koliko, skoro da, deset godina kasnije i bio je taj Bandman on Astruman koji je meni zvučao kao, ne znam, ono, mešavina granja i surfa i punk roka i svega, nekako, ono. Ja sam nekako išao nazad više. Što se tiče godina, ne znam, počeši od Ramonza, koji su neki žešći beach boys, a opet kao, kada dođemo do beach boysa, to je taj neki vokalni surf, ali u suštini, kad pogledamo ritam i gitare, to je taj zvuk, ali uglavnom preko recimo punk rock, da recimo bi je i, tako nešto kao beach boys, ali punkirski taj neki fazon. Ali prilikim sve tako sa strane utpliva utplivao upli, samo taj zvuk. Sve taj zvuk radi tu. Ta, ta ta ta. E, to, to, rid Kennedy's system i dosta re, reverba na na gitari. boje. To je to je no. bit. <laughs> Još se najnoviji član nije čuo. <laughs> Nikome nikom nije prozvao. <laughs> <laughs> Evo proziva te. Re, <laughs> pa ko, ko je to pitanje? Jesi ne, ne me prozivaš. <laughs> Ti da se ti došo da surfuje, ali nađe staje četvrti član pa ste pozvali ili prosto ima i tu neke historije. Pa mislim to su sve ono dve, da da prizemljali. to su se nekoliko stvari spojile praktično u jedno. Oni su oni su s jedne strane hteli da malo zabivere stvar, a sa druge strane i slušao sam ja te Tu 60-te Beach Boys muziku nezavisno od svega. Mislim nikad nikad da budem iskren nisam slušao, nisam obratio pažnju na na surf na do do tada, dok, nije, dok nisu prišli da sa tim da bi mogli da ubace orgulje ili te neke elektronske zvukove malo u u, u Ali eto tu su, i zabavno je. Eto je to. Mislim ja ja doprinosim recimo tim orguljem, to je to je taj moj 60 šestdeseti... I ime čitav scenski nastup. <laughs> ja neželost to nisam evo ja prilike da vidim pretpostavljena da je to sad bilo, je to bilo da je to sad bilo ove ove pored. Da, jesme. Ja sam u tom trenutku bio negde na putu. Ili već u Banja Luci. Aha. O, nećemo odiš <laughs> daljima. Nećemo odiš daljima. Ovaj, ono što me sad mogu da povezam na, na, na ovo sada o čemu smo počeli da pričamo, osim što To je ona ispričala je li, kao, ok, vinili, zbog toga što one žele da se istroši tako brzo. Ono što je odlika Trisoma što zaista jako, jako često svirate. No, to je. Pa da, pa dobro, da, na, nazvam sad kako to da objasnim. Nekako mislim, mi je, ja nekako imam mislim, imam osjećaj, imam osjećaj. Pravo si, ja mislim, ako, ako cilješ na to, poenta je da, u sveri, ljude da na što više i na koncerte da čuju, jer mi vrednujemo i naš snimak, zapravo koliko i same koncerte. Tako da u suštini, mi smo mi te vinile i sada već diskove, postoji neki način da ih nađe čovjeku prodalnicama, ali najbolji način i najbrži, na kraju i najjeftinije, da dođu ljudi na naš koncert i da kupe direkt od nas ovaj, ili ploču ili CD. Tako da u suštini, Mi želimo nekako i meni drago kada vidim nekoga ko, taj ko kupuje našu ploču, znači da hoće da sluša muziku, zato što hoće, a ne, zato što je čuo da smo mi cool ili smo ovo ili ono, znaš. Ili je lepo istaknuto u prodavnicu. <laughs> Tako da u suštini, ako već radim ovo iz čiste ljubavi i iz želje da da ne budem u velikom gubitku već na super nuli, <laughs> ovaj, onda nekako, im, ja barem želim lično da, da vidim kome tu ploču dajem ili taj CD. Plaćate porezni. Uh, uh, Nećemo govoriti o tome pitanje. Sljedeće pitanje. Pa Jer <laughs> ja plaća? Jer ja plaća poraz mene. Da šta? <laughs> e, okej, okay, ajde napravit ćemo. Mene je ideja da nije poslušamo što više toga o, u toku emisije. A naravno, da ne ide na ušterb razgovora, pošto znam da večeras jedine oko niste odustali od toga, od probe. Imate naravno probu? da ne, da. varamo i probu. Okej, okay, tako da, ajde poslušat ćemo, Srećem. Kao što smo rekli, vaše stvari baš nisu previše duge, ili su zapravo pred ili su kratke. Moćemo da spojimo dve ili... Ja mislim da ćemo jednu, da <laughs> yeah. <taj> nastavimo se razgovaći. <laughs> Rek tove. Ovaj. Opa, nešto sam srušil. <laughs> U Vecu, u Vecu, tako je. Kada svirate u Vecu? Slušaju ubeću. ljudi gde Tough Guysi sviraju, izvoli promoviš i tvoj drugi. Sada u Terminu Trisamo, molim te. Da. Slušali se. Jedna, jedna od dobrih stvari za ovaj, muziku Trisamo je čovjek može komotno da priča preko muzike, a da, da. negazi biločiji tekst. Tako. Da, da. Da. Ima mesto. I nečiju suetu. I to ne. se ne slovo, na pesničenju i jedna de, dečka, ovaj, dok Da smo bili kao goste, ne znam, ti četiri pesmi smo svojili, onda su tako svi ljudi uključivali i čitali svoje pesme. Da, je bila poprilično i zanimljiva. A i to što ne imamo tekstove nekako nam i omogućava da možda da širimo priču ovaj, malo, malo okolo, dakle ne samo i u regionu gde ljudi razumeju, odnosno gde bi razumeli to što možemo da, da kažemo, već i svuda dalje, dakle po Evropi tako da ove i sada smo nekako sa početkom godine a, odlučili da a, probamo da organizujemo evropsku turneju odnosno da organizujemo u tom nekom poslednjem periodu pre, pre samog leta pre nego što svi odu na odmore a to je jun, dakle ceo mesec to sam vidio u junu mesecu da je onako pretrpno da... pa da, pokušavamo da, da pa nije i dalje pretrpno pokušavamo da od prvog pa do negde tamo 25. recimo ove, organizujemo što više turneja odnosno što više svirki i u što više gradova širom, širom Evrope. Sa slobodnim danima u, u samo egzotičnim gradova. Da. <laughs> Ovo region, Sve. kako to danas zovu, ste pokorili tiši. <laughs> da. Bili smo duši Jadranske. Znam za tučoga na letkom torneju. Da. <laughs> e, to je, to je bilo hit. Da, mm. ja, bilo genij. Ono, useli smo u Pick Up, nas četvoro. Tada do duše boja nije mogao, pa išla naša prijateljica Ivana. Ovaj za koliko imali smo, ne mislim, 8 ili 9 koncerata za dve nedelje ovaj, i super se proveli, to obišli, nije baš do ali glava, ali, ovaj, ali <laughs> obišli smo dom, ali ov... Ali do Makarski, ovaj, <laughs> tako je, super, mislim, recimo bili smo u Neumu, ja sam samo čuo za to mesto i neko, ne znam da li nikad u životu nešto nataralo, da nije bila ova svirka ovaj, u jedini, jeli, BiH grad na, na, na, na moru. Čuo je na <laughs> ovaj super smo se recimo tamo proveli to je bilo uslopu citvara festa koji kao prave tamo jedna super ekipa Vakić Nikole i sa rodom na <laughs> oncem Vakić Nikoli ekipa ovaj i tako i smo taj neki rep sve samo da smo bili recimo u Podgorici ne znam Đenović uh, Herceg Novom na festivalu sinestezija Opuzent film festival prvi put prošle godine znači prva godina Opuzent film festivala na i a već vidim da Vijećini da, sad se zaleteli na Korčuli. U Vela Luci, kod uh, opet prijatelja, kod Tonija, koji je ujedna i prijatelja, voditelja. To smo ti na koji da. da se pozvao u ovoj emisiju. Mislim to da kažem, da. ali ajde. By the way, da. vas puno pozdravlja. Jee, Toni, zdravo. Mm. Da ono vinu spremni za sljedeći polje. Da, opet. I vidimo tamo, Toni organizuje mnoge neke zanimljive svijete. E, svijeti, da, da, u klubu Mirakova. Da, da, da, da. Da, da, da, jedno, sun tu bi legendarno mesto ako već nije. Ne, da, da, to je baš, ko tamo ode, no, šta, ona... Možda, možda kad izgrade most sa Pelješca, <laughs> da kolačula, to da, sve mu most... su veći nikada. Ne, toliko ti imaš tu, šest, ne, koliko ima, možda ima dva kilometra, nema više. Zapravo i nema toliko puno koliko ima tim drumski putem kada čovjek krene. Da. Okolo na Ali njihov onih drumski put bolji nego bilo koji naš autobut. Ne, da, da znaši, ne, ne, ne, ne, A, dobar, to su TBF oprivali u Dalmatini, jel? Jel? Yep. Ali prilike da slušate. A, nisi. <laughs> Napravili su od u Dalmatini, zapravo, Šta? autoputu, A -a. Dalmatinskom autoputu i tako. Aaaaah. <laughs> <Saka>, da. <laughs> Nisu baš tilom lokalnim putajima, ali nema veze. Uglavnom... Da, nisam pomenuo Dubrovnik, tamo nam je bilo divno, nisam. Joj, jaste, da. U onom čujnom... Orlandu. Klubu, da, Orlandu. I da. tako, bilo jako, jako super iskustvo, jer smo ako nalazi na neke mlade ljude koji su onako malo ili otvorenih ili ne toliko otvorenih shvatanja pa smo onako uspili da razmenimo koju, verbalno čisto, tako da je ovaj bilo meni baš, baš zanimljivo. I, ono što je zanimljivo kod vas, vi ste svi pre nego što ste krenuli u Trisomu da svirate, a još i dan danas neki od vas sviraju u nekim drugim bendovima, bavite se muzikom dakle aktivno, ali nema apsolutno gotovo nikakva veze sa onim što svirate u Trisomu. Osim možda <laughs> mogu da kažem da... da ajde... Ja sviram u tom drugom bendu, Tough, Tough Guys of America, ali otprilike je... Mislim, jeste to taj ritam, ali je više pop, ajde da kažem, nego što je ovako, neki surf. Znači, ima tu tih elementa, mislim, ne mogu ja da pobegnem samo od sebe, ovaj, ali... Ajde da kažem, više pop, ima, ima vokala, u tom nekom smislu. Ovde je, ajde kažem, malo više melodije u pitanju, a u trisomu je više energije u pitanju. Ali recimo da su odjednom, počeli sad mnogi bende da, da, da pale ono, onu opciju reverb na pojačalu. <laughs> <laughs> to se obično nije koristilo. To <laughs> da je ima u, kako se zove, onaj, je obožavna. Uh, Soled jedan film, jednom, kao heavy metal bandu, gde lik se pojavio sa pojačalom, na kom ima Onih 11. Potencijalno, da je. <laughs> Potencijal. <laughs> da, da, da. Ja volim to kada je to 11, ali kao čemu je razlika? <laughs> Koju do 10 ili do... A ne, ovo je 11. To <laughs> je što što ne ne mnogi <laughs> <laughs> možda. Kako, koliko ti si mi sad slagord za, za, za pitanje, koliko ste zapravo u Trisamu vi, zaista vi? Više. Jasno, yes. pa, nema drugog. Pa, da. <laughs> nema drugog da bude ja. Ne, s obzirom na ono, uh, ja se čak trudim da, da. da budem neko drugi, ali... Ne, ne, ne. Ali ali meni... što svirate, evo, ti si svirao, jel... Jel da budeš gitarista. ...euforija <laughs> koja vreme bio je zapravo prilično potencijalna bend, onako, Aha. potentan, da ne kažem, jel im s trisom. <laughs> o, brzo se to relativno brzo raspalo, o, i onda se pojavljao da jedan trisomu. Meni je iskreno da ja ti kažem bilo, To pomalo čudno, znaš čutite, Jovana opet klopka za pionira, jel ali tako? Metak zna... sa pa, molim te. Non stop, to bi... Da, za pionira, nije loš izgleda. Dobra, Milet će za Bojana. Bojana. Bojana. Da. Bojana. On, siru, on da sviđa, on je u stvari dalje nastup u bandu Lula Me. Da, da, da, da mi imamo... Ali isto iz... potpuno drugi žanri. Da, da, potpuno, opet moram O... No, šta, čujem znači. se, a okej, sviram u to je jedan, recimo, recimo Dream Pop da je nešto naj, najbliže što opisao, onako jedan spori bend, ako vidite Trisom i obrnite na glavačke, to je Lulame. Ima, ima vokal ženski i strašno je sporo i atmosferično, ali, eto. Dobra, za tebe onda zapravo pravo pitanje je ovo, koliko si u tri sam u ti, zapravo ti. I e što je, nevrovatno, totalno. Totalno. <laughs> totalno. Total. <laughs> da, ali ni, uopšte nisam otkrio da ja mogu da u sebi proizvedem takvu energiju. A meni recimo, super što, ovaj, ranije, ono sam morao da razmišljam o tome da nas ne, ne samo da promukne, ne znam, razne neke tenzije su tu postojale, Kako će da ono otpevamo ovo? Ono sad nekako ono samo uzam gitaru i prangijem i mogu da skačemo, to mi je super. To je energija zapravo uspešna. Dakle. Ali ali ne sram gitaru više kuranije, sad ono za komplikovao sam to malo, možda i previše. <laughs> Može da nađem mesto što da. Okej, ajde napraviću mi još jednu poziciju. Šta smo rekli da slušamo? Ah, lies. Ah, glizbe sam ja. Please, Редна планета. Uh, to je na... liči... like planet. Liči na planetu Zemlja. Liči, ima vode. Ima? Da. Okej. na voda. Da. To Zatim nekako... Zatim nekako... Ne, pa ne, ovo... Eee... Eee... E, dan, pusti dok nekako ne paluči. E, ti diskovi. Ne, treba se. Ne, treba se. Ne, treba se. pa daj, kaži me vama, kaži me vama, slušajte plot, poču. Slušajte plot, poču. Nikako disak. MP3 još gore. zato. disk samo u kolo da odbije radar. Zdravo, Instaliramo Ko će da, da priča vic? <laughs> Pero. Ja <laughs> mogu <je nisla, laughs> ovaj, da <laughs> ono prenos uh, menjanja oznamanja. Ka, Zvučna kartica na, <laughs> na kompjuter. Bilo je ovde malo, zapravo malo više tehničkih smetnih Bagovanja Bagovanja Da to je još jedan razlog zašto je Problema se nosačima zvukla <laughs> Znaš kada će ploča da Ovako Ovako, <laughs> ovako da, da izbaguje <laughs> da, Ma da ima da. onih zanimljih Onih, iz horror filmova onih, Vinil ovaj bagova uh -huh. Kad je neka bolestna Nemodija stanu lupom <laughs> Vinil bagova <laughs> ne, sad Dobro. smo otišli. Da. <laughs> Dobro zvuči. Ne, ovo je, ne znam nije, tehnički problem, nije bitno ko je priroda je. Kosmički, ne, prada smo o... puštali pesmu zapravo o, o, o planeti koja je, možda, možda se pa nije ne Ne, zapravo, slušajte, tri sam je najbolje uživo, a ovo, <laughs> ovo ostalo, Ajde, Volim kad neko naprije smisa od svega. Ne, ne. <laughs> Može proći, ali mora biti bidna i ne mora, jel' tako? To... <laughs> no, ajde da mi nastavimo dalje sa razgovorom dok ovdje ne probamo da rešimo nešto, a ne znam i ja šta ćemo da je opravimo, nije bitno. Uglavnom, uh, ono što mene zanima između ostalog, koliko Trisom kao blend koji je ajde sada već i uh, regionalno poznat, dakle ne samo u Srbiji, ima priliku To, preko raznih radio, stanica, televizijskih, uopste, medija da se prikaže. Pa u suštini to uglavam zavisi od tih samih medija i urednika na da. tim radio i TV stanicama. Mi smo, recimo, nekde imali baš onako dosta sreće, kao recimo kada je u pitanju ova Jelen Top Ten lista, znači tu pitanju je radio, televizija Srbija, javni servis, i mi smo onako imali dosta nezgodan spot, Dosta neizgodon sport ovaj koji koji je javni servis onako pustio jako. Imeli su puno razumevanja, ne očekivamo. Tako da u suštini eto to nam je bio prvi šok. A recimo da drugi šok je kad mi je Petar ja, javio da na, na, na hrtu, hrtu, da na Hrtu, na Hrtu 2 je išao prilog ceo nama sa sportu. Da su kao evo, pored kao naših bambi molesta, sa tu i surf. Ovaj sustav uh, Trisom i ja, ne znam. Koliko... sad sad se na jedno na jedno stvar koje me isto ovo ovaj je zanimalo. Koliko je Bambi Bullet Molestars zapravo su napravili negde i pristup prisutno. Pa, verovatno da. Dosta, da, dosta, dosta. Vecimo, oni to je to je prvi surf bend koji smo imali mm. prilike da vidimo uživo. Ne. Da. Da vidimo, u živo i prešao surf band koji već godinama, godinama svira na sceni i pr zapravo pravi surf scenu na, u regionu. Znači, oni, da, da oni ne postoje surf scena, pa makar i oni bili jedini band u njoj, pa i mi sa njima drugi band, a ima još bendova što mi je posebno drago, i, dakle oni su tu, tu prisutni. Svi mi u... da, u, u pravu si, oni su recimo, ja mogu da kažem donekle da otvorili nama vrata u Hrvatskoj, jer su, jer postoje ljudi koji slušaju tu muziku i prataju tu muziku. Znači, nije kao kod nas ode varijanta, gde imaš neko, ono, možda nek deset, nekoliko desetina ljudi koji možda eventualno slušaju, a ne znam, najviše deset ljudi koji prate uopšte taj žaner. Kod nas da, kod nas je bilo wow, šta je ovo, a u Hrvatskoj je bilo aha, napokon je š jedan dan. <laughs> tako nešto. Tako. Okay, to, to, to bi se negde zvalo žanrovski svrstati iz li listi koš, ali opet ne, to se energije, što se energije tiče, je potpuno različito. Pa čak ni žanrovski više nije to toliko isto, nego to je neka osnova, kao što imaš uh, rok kao osnovu za sve ostale žanrove, tako ja eto mogu kažem da su oni u stvari u pitanju sam ja mislim da je u pitanju zvuk gitare i, i, i ritem na bubnima, ne znam sada, mislim, ne sada... Dobro, ne... da, to je ono što spaja, ali njihova interpretacija je potpuno drugačija Tako. od naše interpretacije, znači oni baš imaju, uh, dosta, dosta vremena posvećuju solažama, dakle, samim, samim melodijama, sama solaža, njihova priča, čitavu priču, dakle, nije, ono, naša solaža reči, se meri... Solaž da Te i da, a peš, da slaža ima negativnu metalu. konotaciju. Drakonika. <laughs> to, to sve govorim da mogu da pomenem Drakonika. <laughs> uh <-huh>. U pauza. <laughs> <pausa. Malo> da, <laughs> to je ko u američkim filmovima. Kada s vremenom na vreme provati američka zastavlja. Provalili ste. Subliminarne fejne. Upravo to. 25. Pa dobro, hajde kada da već tu. Tako da, kod... <laughs> da malu anketu koja je Magma ili Drakonika. Nijedan <laughs> <the end. laughs> Stavim se. Ove, da, drugačije, Bambi Mlasters i baš to, onako, oni više spadaju u taj, um, taj tradicionalni surf, nego i baš taj tradicionalni zvuk. I posvećuju, da ko je kao što se nekla gosta vremena, temama, na samej gitari. Gitara kod nas, iako ima, naravno, melodiju, ona je više ritam, više ritam rit, rit, instrument nego što je sam melodijski. Mislim, iako, iako to može da se prepozna neka tema, da, oni su uglavnom... Ja da, učit Da, I su glavnom kratke. Sada imamo neki super e, izazov, onako kod neke nove pesme, gde Pere i ja sviramo potpuno neki polovljeni ritav koji ne može očekni da se svrsta u taj surf, dok Uroš pokušava da svira jednu klasičnu ove, a, temu, klasičnu surf te, temu na toj, i to će onako biti poput move. Čista nove. amangarda. Da, da, da. To da, da, da, da, da je onako baš interesantno. Sada da, je još uvek izazov. Ne znam da ljudi tu oprimeću, ali... surferi. <laughs> nama nama kada recimo ide neka pesma i u trenutku kada nešto krene da se ponavlja liši od baku, puta, onda mi je, evan, mora da bude ili ne prnač, ili tri puta, a četvrt, jesmo da se dovodi. Ili pet, to može da se nazove da. attention disorder, onda poremec je da. pažnje. Evo <laughs> moraš odmah da, odmah da prekineš, onda pradilu odmah. S tebi, da mi smo na to krenali da sviramo neku mu, muziku, ispostilo se je to surf, ali ko zna šta će biti sad na... Da, i opet, opet to je, to je to pitanje, znači koliko se mi kao nešto pronalazimo u tome, to je naša neka, nekako niko nije i u tokom celog tog sviranja niko nije razgovarao o tome kako bi to na kraju trebalo da zvuči kako bi to na kraju trebalo da izgledi čito ovaj album je potpuno, potpuno spontana stvar nekako, mislim što se možda i čuje znaš, nije ne znam, nije, nije ne povlađuje, ono, samo je izbačen iz sistema i to je to, od strane nas troje i, i naravno Bojana koji je posle uleteo da osvirate kao deonice na, na klavijaturi i Sonja Lončar, pored njega. <laughs> Cipirica i Cipirica. <laughs> uvek, uvek je bitno koga znaš. Eš, bi će ovo na kraju ispasti. Jedna PR priča. 50 <laughs> ljudi. E, pa da, pa da, bilo je doslovno. Da, da, da, da. Bilo je dragih, dragih gostijev, no. <laughs> baš. Ne znam, ja više neću ništa da pričam sada. <laughs> Budući će ostani ljudi, a ja se u vas troje trebali bi za neke zaveze da istavite, da. čiste onako da popune zvuk. Oni koji budu slušali ben će se vjerovatno pitati u čemu je fora, da. i ćete znati tajno i to je to. A možda se to, to nešto sve pogubilo u tom silnom reveru. Biću u jednom trenutku trisom sa sifonijskim orkestrovom. na kraju izađi mi što se pokloni ne možda. niko ne zna zašto se dešava. <laughs> da Bojan kaže, primisam se kloniske ovde orkestrom. Najbolje ovaj, najbolje rešenje za Jeleni Kravicu na pomoćnom kablu kao predgrupa <laughs> Metalica. Ja, e, a koliko ste generalno zadovoljni? Mislim da mislim da se Jovana Tina ovaj posebno nešto bavi. Uh e, sa sa sa pa govorimo o radio stanicama, e, a, možemo i ostalim uopšte pristupom muzike sa ovih naših prostora uh, mogućnost ću uopšte nekog pojavljivanja u medijima. Ja ne znam koliko... koliko danas, izvinište, ovaj, pošto ja se ovaj, bavim medijima donekle. Ovaj, koliko ljudi prate sada više televiziju i, i radio stanice u tom smislu da kao oni u, za, u suštini nešto sad novo čuju na televiziju i radi, radi i onda kao oni sa to slušaju. Mislim da ljudi neko pre prate linkove svojih prijatelja koji se kače po Facebooku ili ne znam de ili odlaze na neke stranice nekih trenutno aktuelnih e, promotera muzike ili ne znam to što je recimo pitchfork ili ne znam, gde kao ti možeš da budeš u toku sa nekim dešavanjima. Tako da u suštini mediji, nekako, čak neki, čak mnogi mediji kod nas ja mislim da u suštini kasne sa, sa, sa omogućnosti moguć da, is da isprte šta je aktualno ili šta nije. Tako da, lijepo pa kad oni puštaju naše pesme, ali to je... Ne mogu da kažem da, da me nešto mediji inspirišu, u smislu da li treba da slušam neku muziku ili ne. A pa koliko u tom smislu polažete na spotove? Ono što sam pogledao, meni dobro izgleda. <laughs> A, <laughs> Pa ne, ne, znam, ne znam, ja uopšte iako kao to kažeš, kao ja sam nešto bliska u tom smislu, dakle bavim se medijima, ne mam pojma što se Trisama tiče, ja uopšte nekako to ne posmatram na taj način i ti se mi nešto trudimo da posebno promovišemo ovaj čitavu stvar baš ovaj, ovaj, na ovim, ovim prostorima, baš u Srbiji prosto nekako puštamo da ljudi kojima se sviđa dođu do, do informacije o nama, dođu do spota, dođu do albuma i što kaže dakle uopšte nije više ehm um, ne znam, naša interesovanja lična ne nisu više ograničena, da ja, ja imam toliko drugih nekih izvora iz kojih mogu da saznam razne stvari, dakle vezane za muzičke trendove i vezane uopšte za muziku koja mene zanima i prosto ne ne moram, mislim da se ljudi sve manje okreću baš radiju i televiziji konkretno ove ovaj, da bi saznavali neke novosti. Neke novosti a opet koliko smo mi materijal, baš za taj kao neki, šta je znam, začrvi plan, bitno, ne, ne znam. Bitno je da mi to što snimimo ili, ili, ili izmontiramo što je bilo u slučaju ovog spota, da to što više ljudi koji, ko, na koje smo eventualno mi ciljali vidi zapravo. Sad, da li se to biti na televiziji ili na radiju, zapravo nije toliko bitno jer internet je sasvim dovoljan za sebe da... da da to što mi uradimo kraju... nađe svoje uši ili oči. Tako, da, To da. na kraju krajeva zapravo sve zavisi od vas. Evo, evo, pa evo. Pa jezda, da. Mi smo sad na radio, a zapravo mi smo sad na internetu, zar ne? <laughs> ja, ali u su suštini, isto kada razmisiš, ranije bilo ajde kažem, na svim te televizijama je bila bar po jedna muzička emisija, ne. sad ono bukvalno, pa ja e, mislim, da su, mediji, moje mislim zapravo, da su mediji da? sami izbacili nekako ljude koji interesuje alternativna muzika od toga da gledaju TV i da saznaju, ili da saznaju o nekim novim bendovima putem spotova ili tako to. E, tu, postoji tako... Jedna, tu postoji jedna zanimljiva stvar, izvijem igroše. E, Dobro znate da je ovdje zapravo ono, prosječan stanovnik ovog kraja, da ne, da ne kažem da Srbije zapravo gleda TV dnevno 5 do 6 sači. E, siguran sam da toliko ne provede na internetu, ako i provede no. na internetu nije baš... No, ili mu to posao, okej, okay, s jedne strane razumljivo, a s druge strane... Ili Da, ili gleda smešne klipove, tri sam klipove, jel? Ja. Znači <laughs> što mi smisli, mi <laughs> to smisli, ste a ne, me... lako pronalažljivi, to možda. <laughs> to je bila ideja. Ili teško. Ili teško, da. Ali, ali, ali hoću, hoću da kažem da uh, ljudima ipak treba na određen način nametnuti nešto. Yes. Teško, će oni, sami, teško nešto, će oni sami, ja. jako teško zapravo, krenuti u neku vrstu istraživanja i pronaći Trisom ne kao smešan klip, nego Trisom kao band. Ali, uh, realno, meni nije ideja da nasluša bilo ko, taj ko se zanima za muziku treba da nas sluša, da ne, ne, znam, u suštini treba da dođemo mi, da do, do, dopramo do što više Uh, ovaj, ušiju, ušiju, ušiju ljudi, ali ovaj, ne po svaku cenu, znaš. Dobro, da, ali naravno da se svi slažemo da, da postoji manjak nekog prostora medijskog za, za same bendove, ali opet ali, postoje da da slažem, nek, neki domar. kanali koji, preko kojih ti možeš da predstaviš svoj rad. Ne znam, makar to bio i Elen Top 10, Iskreno, pa i ne znam. Iskreno, najbolji da. kanal gde ćeš ti predstaviti ono što radiš je zapravo <laughs> koncert. Tako, evo I, u da, smislu, i, u smislu, I u tom smislu, i u tom smislu, i u tom smislu, i u tom smislu Pa, pa dobro, da, ali evo recimo neki prosečan gledalac televizije ima priliku da vidi šta se dešava na, na domaćoj sceni putem, putem te emisije. Makar neku, neku sliku može da stekne, znači tu se ipak pojavljuju bendovi kao što su, ne znam, šta je znam, Stuttgart online i kao što su Nežni Dalivor da i još ima. Mi se čitava zapravo iza iza svega tog što tih nekoliko bendova koji prolaze postoji opet čitav niz bendova koji najviše funkcionišu u, u Bigzu i koji najviše funkcionišu oko tih nekih ovih ovaj, ne znam mesta 6 7. 6. sprat, 5. 3. svi su prepuni prepuni bendova. E sad stvoriti prostor za sve te bendove da definitivno je, je cilj prosto da svako ko se bavi muzikom predstavi ono što što, ovaj, što radi i da definitivno nam treba jedna, jedno dodatno ubrzanje zapravo nešto, hmm, nešto, to, to, to nešto, nešto neki treći kanal YouTube News Evo <laughs> <laughs> HTV treći kreće ponovno kanal. osnivanje trećeg programa ja to nadam da će to biti možda rešenje yeah. ponovo i ovde. Mislim, imaju super, naprimene, u Hrvatsko imaju dobre mislije, čak i u, u BiH imaju super, kako se na... Uh, ima... Nema ima na HTV-u, HTV da, da. HTV a u Hrvatsko ima onaj Battle of bands, to mi je no, u Ne, ne, To je u Bosniu, da. Aha, nekako su BiH neko će hrvati. Napravljamo pa. se mali lapsu sa onom. Ja. Dobro da, svi znamo na što je mislim. Da, da, da. U svakom slučaju mediji ne mogu da odmognu. No. Ne mogu da odmognu, ne nekako je moj utisak da koliko god se čovek koliko god čovek radi i ulaža u bend, toliko nekako ima neku povratnu informaciju. Koliko god čovek svira i pokušava da nekako, ne znam, i organizuje koncert i predstavi svoj rad i koliko god, ne znam, nalazi načina da objavi uh, disk, ploču, pa makar bilo samostalno žalost sada, sada to većina bendova tako radi. Ne znam, većina bendova zapravo iz Bigze samostalno finansiralo sebi snimanje albuma, produkciju, cele te, ne znam, diska ili šta god su pravili, neki ljudi su i dali na besplatan download sve, ali Sve je, sve je ostavljeno na pojedincu i sve je ostavljeno na bendu. Baš konkretno koliko radiš i koliko ulažeš, toliko nekako i imaš. I toliko imaš prostora da predstaviš ove, ono, makar kojim god kanalima ljudima i to šta radim. Da, ja, mište, teško je to, pogotovo ako ljudi nisu zaposleni ili ako su prezaposleni, onda ne mogu da stignu jeli, da se bave muziku, tako da... U svakom slučaju izlim, band funkcioniše na više nivoa, nisu to samo neprestane probe, nije to samo dva puta nedeljna odlazak u studio, znači to je možda neko ulaganje i u dalju priču, u spotove, u diskove, u snimanja, u, u sve i svašta, pa možda čak i ko je ozbiljniji u stvaranje nekog imidža, ne znam, posebno oblačenje ovako ili onako, znači ima svega i svačega, baš... Onako, ne može čovek samo, da samo da se zabije u studio i da onda očekuje da se na osnovu talenta koji je često, često vrlo prisutan kod mnogih bendova da se nešto desi, da dođe neka posebna, ne znam, ona sila koja će da ga odvuče na MTV ili ne znam, nija šta, znaš, obično, super, mislim, recimo, to taj razmaženi prisut. Pre deset godina si svi mogli izdavača koji su funkcionisali kako su funkcionisali, menadžere de, bendova, na navikli, danas su bendovi da? jednostavno sami sebi i, i menadžeri, i izdavači, i PR-ovi, I što zapravo ukerije. nije loše, pa to, to i nije loše, strava, da. pa nije loše, da, jer onda si sam svoj gaz da to odlučuješ, to. odlučuješ o tome gde ćeš da se pojavljuješ i šta ćeš da radiš potpuno sa mnom, onako i... Naravno, daš, i na tebi je ne... da, da dopustiš da se ne. album pojavi besplatno ili na downloadu, da. kasnije je da li ćeš da izdaš vinyl ili nemam pojma šta, ili ćeš isključivo da ubireš plodove tog svog rada na koncertima, da. zapravo je to i suština. Da. Koncerti su zapravo suština i to je ono što pa i čini je. se možda... Da. Da to, je je. to je, je najrealnije, da. tu, tu nema lažne, nema tu se vidi da li neko projekat, nekog producenta ili neko ono se znoji, zato što to i to da radi. No da ima efekta, mislim, u suštini, Ajde da kažem, ta scena i sve to, mislim, uglavnom se ljudi sa scena uglavnom, ajde da kažem, bune što se svega tiče, ja o niko, nemamo gde da se puštamo. U suste neke negativne stvari, ali u suštini mi smo imali taj koncert na ovaj, u Božidarcu da su svirali tri benda, ajde da kažemo, nova benda, Trisam, Repetitor i Kriške, gde bilo 500 ljudi. Znači, mi smo uspeli da dovedemo ljude na koncert, ta 3 benda, to je, ja mislim, meni dalo neku potvrdu da, da ima smisla to što mi radimo, nije, nije, nije ajde da kažem, javaj, sve loše, svi samo slušaju narodnjake, mislim, što je sve jedno, svi danas slušaju sve, ali, tako. Da... Nemo, gde se vidite za 30 godina kao portabrekerci, ali sportova? Ne, je Bože na nekoj Joj. plaži u š... u -u. Neki kokos u šaci, da, ne mogu da otvorim, mi... ono Spelo i... dodaj mi čekić, ono Ne mogu Evo ti kamen U <laughs> Kaliforniji nekde u... Pa ne, ne, neko ne, još uvek ne pronađe na Kalifornije i Havaja tamo Ne, <laughs> to ne Who's boys? E, po to okay. Brian, Brian Wilson da, da nam bude ovaj Tu Da, da sedi za klavirom, klavirom i da je... Možda bi da trebalo balzamovati ili tako nešto. Možda zalediti, nešto. zalediti da se pa ga odmrdnuti za <laughs> 30 godina. Da. Ja mislim da bi... Vidiš to... kako im da sve smislio. <laughs> <laughs> Znam da treba da vidite na probu. O, hvala vam puno. Hvala tebi. Hvala. Na gostovanju. Iako nije bilo nekog posebna -hmm. povoda, ali uvek dobro dođe čuti vas. Hvala. A Hvala. Ako... Svira te sledeće. E daj, ovaj, povodom onog IP-a koji sam pomenao sa bendom ManZero, sviraćemo 18. maja u Beoradu zajednički koncert s njima. Znao se da je skoro prostor, ali sad će vam morati naći novo, ali sigurno je 18.5. 18. maja, da? Da. Njegde ćemo se smestiti. Naokolo, smest. naokolo. A na, nakon toga od juna krećemo, sviramo i u Zagrebu i u Ljubljani i onda već idemo tamo Italija, Francuska, Nemačka, Holandija i to. Od, a bit će ovo u Srbiji e, uvek sigurno se desiti. Zaboravio sam, 13, 14. april u Pirotu. Jee, Pirot. <laughs> a verovatno u 13. niša. A to, vidiš, to se sve da odnete kući <laughs> da potrebe. Da, ako neko čuo iz niša, a organiziraju svirke, možda bi možda trebalo da nas pozove, vrlo smo raspolaženi za sve dogovore. <laughs> e, <laughs> Okej, okay. još jedan put. Hvala. <laughs> a ovaj put ćemo, ja mislim, Definitivno čuti, da smo uspeti, uspeti da čujemo, jeli. E, šta smo ono rekli? E, Eto možeš tu treši. Glise. Klajs. <laughs> e to sam jedan, five, eight, one, seven. A opet piše tri, onda to GTA crash. Program kultura me karakter edukativ.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 Samo izbroji, začepi pravu rupu, to je lako Kod nas bit najlažljiv je za jebat zakon Za jebat sve nas, ma problema Zakon je pun rupa, poput goblena Pa vezi sliku, za sebe rođake i priku Baci kost, pasima šta nose palice Sitne ribe, pune marice Dok pametne glavice, biže priko granice A preplaćene kuzice na vode Žerne priko vode dok ispravljaju netočne navode A na ulice su izašle curice, naše mlade snaše Lovna nogometaša, ali im baš je i druga mogućnost Sve dok je sigurnost, izvjesna budućnost na lisnice, nisu baš bistrice Pa biti lebit misice, na modne pistice To su nova iskustva koja otvaraju vrata Auta odpaca velikog formata Ako nisu kriminalci, da su tatini sinovi U glavama je plinovi, malidi se šta vridi Da nje roditel, Života je kojima boli auto je moguća Svi krvatine, a svaki skače kak glokan Čim čuje cecu, neki hit turbo folka Tu nema sriće, sve je gluma Ljubav odnosi bujica tekućih računa Sve do crnog mora, još crnje i gore u mrtvo more Tu nema života, samo svota Nema snova, samo lova Odroblja od otrova, šport kao šport poslova i pa u kvartu bije bive bez perspektive izvukli su krive karte krivo brina krivo misto, obećanja blagosranja nema više vizionara legionara revolucionara bole skoro od carsa u ime svoga boga Marsa sve ih je tribalo u ludare u mopolnice prije nego sebaše bolnice i tvornice a ja bi samo tija raditi pošteno zaraditi ma da što ubaci da me ne hrane starci život je pjedan al se neda Nisam gladan ni žedan, hrpin se iz u tjedan I teško je namaš da biti li biti ljudi Parimo nenormalni ludi A smo oništa se bore kad je najgore Dio smo faune i flore, imamo ljubav i more To nam ne mogu otreti, kod nas drugi vidnar puše Ne mogu se popret do nas sitne duše Šta kuše gusto magon, lošeg emotivnog nabla Na plenetom su stupnju razvoja Ili dobro podmazanih kanalnih otvora Voze najmanjeg otvora I nema digniteta treba poštenja, oče naši zdravo varije su cijena oproštenja. I nema općeg dobra, samo vlastita torba i dupe kriminalcija, se šute papci, suci, fratvi, policajci, jer su rođaci u istoj stranci, ista banda, a mi smo stranci u vlastnitoj zemlji zbog ljudskog šljama. A mi smo stranci u vlastnitoj zemlji zbog ljudskog šljama, Lipa naša silovana. Heroini! Ne treba je da puške ni pištoni, samo čisto srce!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 I niček Kad smo svirali prvi put u spanku na šanku tukli šnjiver, smo se usrali živi. Koliko nas je stislo da od šest komada, zaboravimo odsvirat jednu pismu mi smo. Čisto stil si formirana slika našeg okružja, zadnja linija obrane od bez vatre nog oružija, ali zdrave probave. Prebakati gangsteri za okorjele raste i teške kipi pičke za repere iz kvarta, smo u od samog starta. Mini secima samo stoje на stolu Kad na nešto plate samo vratim dugove Ti začarani krugovi nadam se neće još dugo Priko cile bivše juge Potezali plugove, povezivali kanale Za prijatelje drugove i arane brale Išli smo na exit, o svom puta Suva hrana, alkoholi, divljanja Tri dana, koštala me upale anala Jedva skrpali dinara za baby puder Jer ta gore Nego Freddy Kruger, ali posli je sve bilo bolje Moco je kupi, a baralice vale nove palice Ante i Dado stavili su nove žice Jasan, užica starce, nešto love za probe Još uvijek ne oni hrane Više toga sram, al toplo se nadam da se jednog dana nećemo svi s koncerta Vraćam praznih džepova, ni Ante suha kurca i mokri cipela ha, ha. Mlatimo pare ka skupina mise, jel mošto zamislite? Parti, kokteli, restorani, hoteli kaje stile su kući, i ej ej Malo sutra misle da mlatimo pare ka skupina mise, jel moš to zamislite? Parti, kokteli, restorani, hoteli kaje stile su kući, ej ej ej Previše steš prehnje za uvo, što škole, puno burgera u bendu jednog tovara, kombinacija stilova dovodi do bola stvora šta nas u ladice ormara Pa Ćoviće, znaš li ti koje nas odabra sve šta stvaramo još jače pržimo u živo kad na razglasta da pada sila zgrada i silina zvučnog zida te i tad rito u orbitu sekcija ritma te spići po kićmi perkusija ti ti traka muda na litnjem vitru kad se popale pedale brale padaju budale i strujni daleko vodi pate melodija od iz nekog ar filma muzika se radi prstima, ustima, srcenim mudima a oni misle da mlatimo pare kam iz kupina mise, jel možda to zamislite? parti, kokteli, restorani, hoteli ka je stilas u kući, ej ej malo sutra misle da mlatimo pare kam iz kupina mise, jel možda to zamislite? parti, kokteli, restorani, hoteli ka je stilas u kući still, bone, still it tako dalje i tako dalje. Ja sam pokušao da napravim jedan mali prelaz iz Splita, odnosno iz Beograda ka Splitu. To baš nije bilo jednostavno. Valja preći liku i tako to šta već ide, pa čak i Knin, grad, Kraljevski. Uglavnom, ekipica iz Trisoma, koja je zapravo došla u četvorci, je napustila studio NoFM-a. E, mi dalje nastavljamo sa 38. kupekom. Ja sam u početku najavio da postoji mogućnost da ćemo malo pričati iz prve ruke, zapravo da ćemo čuti kako je to bilo e, oko 24. februara u Splitu. Međutim, e, imamo nekih malih tehničkih problema ponovo sa Skype vezom sa Edijem Matićem. Edi Matić koji inače dolazi iz, nazovimo to, udruga, kursa koji su i organizovali taj dvodnevni nastup Lucića Dežulovića i Betonaca. E, ono šta je on trebao zapravo da kaže je nešto što ću ja zapravo sada da najavim. Znače, ovog tjedna zapravo već zbunjuje ovaj februar, mesec mora da priznam 28-29 dana prestupne godine, pa nikako da povatam da ima još jedan dan. Dakle, preko sutra onda, prvog, drugog i trećeg, kreće jedna e, literadna karavana prema dalekom izmiru u Turskom sa novim zanimljivim predstavljanjima autora iz Belgije, Austrije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Turski. Gle, čuda, Srbije nema. Prvog, drugog i trećeg, Marta, iliti Ožujka, predstavit će se autori Milo Jukić iz Bosne i Hercegovine, Renato Baretić, Hrvatska, Anela Bončeć, Hrvatska, Jovan Nikolaidis, još jedan od Nikolaidis iz Crne Gore, Valeri Frišč, Austrija, Fatos Kongoli, Albanija, Arijan Leka, Albanija, Johan Debuze, ili Debose, Belgija, Jener Mavisel, Turska, i Marko Tomas, BiH, uz moderacije Jovice Pavićića, Mariana Maria Glavaša i Jasena Boke Aus prevoditelsku pomoć Katije Grcić koja će provoditi na engleski i nemački jezik i Majetutovac na turski. Inače sve ovo što sam sada e, najavio će građani naselja Bezvana Split moći da isprate od prvog do trećeg u kafe galeriji Plavca pored voćnog trga. I u Kuharskoj akademiji Jobova 2, odnosno to će biti čini mi se samo drugog Marta, gde će se moći kušati i nacionalna jela, u Muzeju grada Splita moći će se pratiti diskusije, a u gradskoj knjižici Marka Marulića upoznati se sa knjigom eminentne Albanke. Eto, toliko o tome, a mi ćemo sada poslušati... Tomu Bebića i nastavljamo dalje sa skupetom. lele mazime mali zeleni lis kra mora dai nuje sacreom ma shunavia su se sto no nas ili plach Prve na mladost i radost i bolj. Samo prva slova Živjet će istotinu ljeta A ljubavi Na koje Smo se kleli Umrle su Tiho Na krilima zime A Na koje smo se gleli Umarle su tiho Na krilima zime Mali zeleni lis kraj mora Tajnu je sakrio našu navijek Sve što donosi smijeh ili plać, prve na mladost i radost i bol. bol. Dobri stari, <tok> Toma Bebić mali zeleni list. Zima prolazi, iako u Beogradu trenutno provejava neki snijegić. Onako, neozbiljno. E, najavili smo nešto što će se ovi dana dešavati u Izmiru. Ja sam inače predno dve, tri emisije, zapravo prva nakon te neke novogodišnje pauze i najavio da će Kupek u tom nekom narodnom periodu malo izaći izvan ovih naših takozvanih regionalnih okvira i da će se pozabaviti malo širim balkanskim okvirima a šta je drugo Turska nego Balkan LM, Split, Balkan, Hajduk i tako to, uf, kakve asociacije to budi dobro, e, sad ćemo malo iz Splita odputovati za Sarajevo pa nekako logično kad kada spominjamo Tursku, jel <laughs> Balkan, Sarajevo Srbiju i ne znam i ja šta. Da, e, danas je inače u kamernom teatru u Sarajevu održana pre, premijera predstave sumnja Selme Spahić. Selme Spahić smo imali prilike da čujemo u Kupeku drugim nekim povodom. Hipermnezija je bila povod, zapravo predstava u okviru Dana Sarajeva koji bi ove godine treba trebali da se održe tamo da, negde krajem aprila ili u maju otprilike. Ne znam, kad saznam i ja malo više detalja, obavestiću i vas. U glavnom Selma Spahić je večeras imala premijeru svoje nove predstave pod imenom Sumnja. Predstava je inače urađena na originalni tekst američkog autora Johana Petrika Shenlija Doubt, dakle Sumnja. A parab Doubt, a parafiz, iz 2004. godine, za koje naredne godine dobio nagrade Toni i Pulicar za najbolji dramski tekst. E, po mišljenju Selme i Glumaca, Ermina Brave i Tatjane Šojić, izrečenom na konferenciji za novinar i uloče premijere, tekst je izuzetno dobar i pleni svojom više slojnošću sa nekoliko nivova značenja. U dramaturgskom smislu tekst je za mene bio neodoljiv jer može da rezonira u našem društvu na drugačiji način u odnosu na Američko kada je nastao 2005. u dobu otkrivenih seksualnih skandala u crkvi. Objasnila je Selma Spahić razloge zbog kojih se opredijelira za rad na ovom tekstu. Uzbuđeni smo što će se publika sutra, odnosno danas, odnosno što se publika srela sa predstavom ali imam još puno posla na ovoj ulozi jer je tekst tako prokleto dobar rekla je Tatjana Šović ja ne bi mnogo da dužim o predstavi sumnja nadam se da ćemo uskoro imati prilike da čujemo eh, intervju ponovo sa Selmom Spahić u Kupeku a mi ćemo sada poslušati eh, trailer insert sa probe zapravo sa predstave sumnja. Viša je padala, stajali smo, mokri do kože. Ti si me pitala, može li još, rekoh da može. Magla se spustila i svuda jastuci od smoga ti si me pitala jesmo li sami ima boga jer ima tamo negdje jedan grad gdje kiše broje, gdje niko opere ceste i blijeda lica kad utihne tišina i počne pjesma ptica ima tamo negdje jedan grad gdje kiše dane broje otvorena izložba Ukleti Neymar. E sad, kad malo razmislite ko bi Ukleti Neymar mogao biti ali kad malo bolje razmislite ko bi Ukleti Neymar mogao biti teško da bi vam puno imena zapravo palo na pamet. A jedan od njih, zapravo možda i jedini od njih, bio u svakom slučaju bio Bogdan Bogdanović. E, njemu u spomenu otvorena je izložba koja je na veran način odslikala umjetnost Bogdana Bogdanovića prikazujući njegov opus kroz bogati fotografski materijal, originalne crteže, planove, knjige i vizualne zapise. Bogdanović je, pretpostavljam da neki od vas znaju, bio i predsjednik Saveza arhitekata. U Jugoslavije je dekan arhiteknonskog fakulteta i gradonačelnika Beograda učetkom 90-ih, znate i sami, da se angažavao protiv režima Slobodana Miloševića. Tako da, potražite negde Bogdana Bogdanovića, a mi ćemo za kraj da iz Sarajeva skoknemo u malo stara grada, kojem će najvjerovatnije biti posvećen sledeći kupek, Ovoga puta premjerno slušat Maru, a glas koji će čuti u pozadini, koji ćete čuti u pozadini, najvjerovatnije ćete prepoznati. Reč je o da Ilamoviću. Dakle, sledeći kupek. Ili će ga biti uz Maru i Marija iz Ostera, ili ga jednostavno neće biti. Ja mislim da je to teško da kažem neću. Možda bude nešto drugo, ali u svakom slučaju... Idemo kamo Mostaru, pa ako doguramo do tle... Dobrodošli sa Ne, ne plačite. Oči čarne, sinoć, ste je gledale, ne, ne medne usne, sinoć. You ul mile si no stay ul bile jaku może dusza woja jedno czas No, don't cry, no, don't be afraid. How can your soul be, one hour without me? Može srce moje Jedno Czas, Kako Može dusza Tvoja Jedno Czas, aby z Bože, srce moje, jedno časa bez tebe Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umetnička programa od edukativen karakter. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Program kultura artistek me karakter edukativ. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. <guljubi>